והנחושת לנחושת, הברזל לברזל, והעצים לעצים. אבני שהם ומילואים, אבני פוך ורקמה, וכל אבן יקרה, ואבני שיש לרוב. ועוד, ברצותי בבית אלוהי, יש לי סגולה, זהב וחסף.